Я думаю, звідки ноги ростуть? Якийсь Петро Панасович з Чоколівки посилає до мене людину. А це ваші хлопці, виявляється, промацують. Наче діла в них немає іншого. Це вже дозвольте нам вирішувати, зупинив його Хаблак, що і як робити. Та хіба я заперечую. Тільки обличте мене, а то ходять навколо. «Гадаєте, не знаю, чого. Гадаєте, кріт чашу поцупив?» «Та для кого мені ваша чаша? Чого мені не вистачає?» – обвів рукою кімнату. «Все в мене є, нічого не потребую. Зрозуміло?» «Спокійно, Ефиме має до вас запитання. Давно бачилися з Розалією Юткоською якою такою розалією? Не до вас приходили у видавництво? Кріт одійшов од буфета сів коло хаблака. Одесит якийсь, сказав роздратовано. Розалія. Ви можете пояснити? Охоче, Юхиме Сидоровичу. Та скажіть раніше, Євгена Бурносова не знаєте? Уперше чую. Ми влаштуємо побачення вічна віч. -навіч. Не заперечую. А що, крім меблів, ви можете дістати? Перевів Хаблак розмови на інше. Що потребуєте? Нічого. Для чого зайві? Запитання. Не зайві. Вважаєте? Скільки комісійних берете? Фактики збираєте? Така вже в нас професія. Самі збирайте. Я вам не помічник. Все одно знайдемо чашу, сказав Хаблак твердо. Знайдемо, це я вам точно кажу. Якщо у вас самі віддайте, краще буде. Кріт зареготав. Оце логіка, вигукнув. Ну якщо б я насправді поцупив чашу. Не вже признався. Тим більше, що Олешка загинув. Гадаєте, тільки ви розумієте, що саме через чашу його вбили. Ось бачите, який вузол зав'язався. Хто ж вам сам признається? А мені Олега шкода. Гарний хлопець був і заплутався. Я казав йому, що не витримав хаблак, щоб характер ламав. Це в шашличній, коли горілку пили. І там також. Про що розмовляли з ситником? Вам скажи, з усього справу зробите. І все ж доведеться. Зрештою, не такий вже великий секрет. Цегли просив дістати. Дві тисячі штук. Для той ж дачі, де загинув. І ви пообіцяли? Звичайно. А як можете дістати? Спусте. Дві тисячі цеглин-дурниця. Один знайомий на лісоторговельному складі працює. Він і випише. Незаконно. Чому? Маєте нелімітовану цеглу. І багато у вас таких знайомих? Багато. Аніскілечки не збентежився кріт. Я за госпом. Десять років працюю. А перед цим у міськторзі. Торзі... Йухим Сидорович нараз присунув собі стільце, вмостився навпротих облака, втупившись у нього. Знаю, що ви думаєте, крід діставало, і на цьому зиск має. А зиск у мене такий. Ну, пляшку вип'ємо. Це коли дуже наполягають. Заради компанії. Бо здоров'я вже не те. І взагалі... Не дуже полюбляю. Ще книжками бавлюсь. То, може, хтось подарує. Вказав на кілька полиць, заставлених книгами. й весь мій зиск. Хочете вірте, хочете ні. Чомусь Хаблак упіймав себе на думці, що йому загалом хочеться вірити. Інтуїція рідко коли обманювала його. Але ж, як кажуть, Її до справи не підшиєш? До кого ж приходив видавництво Розалія Ютковська? Капітан розумів, що від з'ясування цього питання багато в чому залежатиме хід розслідування. Але навряд чи перука Кароза признається. Згадав довгувати обличчя чорними циганськими очима, в яких ми вогники, зовсім не дурні очі. Ця Юпковська багато чого бачила і багато чого знає, досвідчена.